Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack i dag är det jag Tobias och du Fredrik och eh, det här är väl en sån här uh, Tobias har en bugg dag igen. Ja, det verkar så. Det, det bara händer. De drabbar dig. Det roliga var ju att när vi spelade in fråga kod avsnittet så pratade vi om den här buggen i försnacket. Just det, det var, eh. då var den fortfarande olöst. Precis. Jag satt fortfarande och jag ville jag sa, jag sa att jag inte ville prata om det för jag hade löst det. <laughs> för att det, det, det känns så tråkigt liksom. Ja, visst. Det är en bra ordning på buggar. Lösa dem först ja. och sen prata om dem. Det känns mycket bättre. så. Precis. Och idag säger du det faktiskt... Inte riktigt en C-bugg. Det, det är, är byggverktyg-buggar det. Ja, det är den andra kategorin av buggar. Ja, precis. Men vi kanske ska liksom börja med att lägga lite bakgrund här. Mm. Jag jobbar ju som sagt med att bygga saker. Det är liksom mm. <laughs> mitt jobb. Och inte bara för vårt C-team utan även då för vårt iOS-android-team. Just det. Och de har ju mycket C++ och C-dependencies också. Mm. Och det är väl där vår story börjar, kan man säga. Mm. Det är nämligen så att i vår iOS-app i dagsläget, om du laddar ner den. Så om du köper ett Plexpass så har du tillgång till vad vi kallar Enhanced Player. Mm. Och Enhanced mm. Player, det är att du kan spela nästan alla... Videoformat nativt på telefoner. Så det är ah, en bättre coolt. videospelare. Um, för att den vanliga standardspelaren, den wrapper egentligen bara Apples API för videouppspelning. Just det, det låter ju som en vettig start, ja. Ja, men då kan du bara spela de formaten som Apple säger att du får spela. Ja, och resten får transkodas på servern då om du ska spela Ja, mm. Precis. Så ett av projekten vi ville göra var att expandera formatstödet då. På iOS mm. Och um, det, En av uh, en av våra iOS-utvecklare Knackade ihop det här på ett hackathon Att testa och använda MPV-spelaren som vi använder i våra desktop-appar Så vi är liksom bekväm Och, och känner till den internt då. Kan vi få den att funka på iOS? Var liksom frågan Just det. Uh, Och inte bara iOS, utan kan vi få den att funka På iOS och tvOS då, Eftersom båda de två Just det. De delar en del de delar en del, ja. Um, så han hackade ihop det här på ett hackathon. Och det funkade bra. Och så skulle vi produktion, sätta det i produktion. Um, och Så då har det under ett år... <går> ...varit ett sånt här bakgrundsprojekt för mig. <går> oh. <går> Att inte längre bygga... ...hela den här stacken på... Uh, ...utvecklarens laptop. <går> Just det. Mm. <går> Utan istället bygga det i vårat CI. Mm. Um, och framförallt då eh, så det, behövs det byggas på ett specifikt sätt. För det är inte bara det att vi måste bygga det på våra CI utan vi vill bygga det eh, så att det, det eh, har specifika flaggor på slaget så att vi uppfyller alla våra licenser. Ja, ni har ju sånt härligt också. <laughs> Vad är det för licenser du pratar om? En av de licenserna är ju GPL. Ja, um, det man inte med kan man säga Nej, MPV är ju LGPL ja. Vilket innebär att så länge det är ett dynamiskt bibliotek mm. så, så kan vi distribuera det på det sättet yep. Men vi får inte distribuera det som ett statiskt bibliotek Så det måste skeppas som ett dynamiskt bibliotek Ja, så det är så i isärhållet som möjligt i princip ja, precis Och det andra är att uh, vi får bara slå på ett visst antal codex Okay. För att annars så kan vi behöva betala för diverse codex till olika patentfirmor. Ah, ja, så det, det är, ja, vissa kodex får ni ha avslagna helt enkelt. Ja, ah, eller påslagna och måste räknas på ett specifikt... Jaha, ah, det, det är så kul till och med. Det finns ett, det finns ett stort spreadsheet, kan man väl säga. Och just det, det är kul att, att någon man gör det. Navigera det där ja. Och vad det innebär i praktiken Är att det innebär en, eh, Sju helvetes många flaggor Till, till Configure För FFmpeg mm. Jag tror jag också um, sitten där <laughs> Precis <laughs> Uh, och, uh, och då tänker du, ja, ja, okej. Okay, ett par flaggor till, till FF5-pegg. Det är väl liksom. <laughs> jag skulle uh, aldrig uh, <laughs> våga tänka så här, kan <laughs> Det går väl liksom att ordna på något sätt. Ja, uh, det kan ju skript. inte vara. <laughs> ja, precis. Uh, och jag har ett skript som gör det här åt mig. Mm, mm. Um, och uh, jag ska bara snabbt här berätta för dig. Uh, att uh, det handlar alltså om. 428 stycken flaggor Okej okay. det, det är flera bakör du har till och med Japp 428 flaggor alltså Ja, Det är imponerande på ett väldigt läskigt sätt Ja, precis Så det här är skriptat då, som du förstår mm. På ett sätt Men även att ha ett skript som gör det här Gör att det här skriptet blir Komplicerat. <laughs> ja, ja. Jag har hört att skripten sedan blir mindre än det som de. <laughs> Nej, exakt, exakt. Och det här, det, det, det här skriptet gör: det är att den har en slags logik då för att kolla på vilken plattform vi bygger mm. för. Vilken konfiguration för den plattformen vi bygger för. Mm. Och vilken arkitektur vi bygger för. Mm. Och sen så går den igenom hela den här checklistan vi har i stort sett. Och så spottar den nu sig. Flaggor då som representerar vilka codex som vi får slå på och vilka vi inte får slå på. Det. Um, så det här skriptet som är tusen rader ungefär. Det bestämmer då uh, vilka flaggor som vi slår på beroende på vilken plattform, arkitektur, konfiguration det är då. Ja, just det. Så ni anropar det där skriptet typ en gång per plattformskonfiguration. Ja, ja. Mm. precis. Um, det här är som sagt vad? En stor del av anledningen till att det tog Väldigt lång tid för mig att få det här att funka Var på grund av det här skriptet ja, För man måste det. få rätt på flaggorna Och det ska funka och det ska stämma överens och, och liknande saker um, En annan sak var När vi började det här projektet Då hade vi precis börjat bygga Allt Bara helt med klang uh, Det här är ett år sedan ungefär Vi konverterade helt till klang mm, um, Det är äventyr i sig Precis då, då körde vi klang 5. var våra första ingångspunkt då. Mm. Um, Och eh, eh, vi råkade ut för ett problem där eh, vissa plattformar kräver bitcode. Mm. Aha, vad är bitcode? Säger du då? För då är det så här att eh, om du ska subbyta en app till App Store för tvOS eller watchOS då måste du ha bitcode med i arkivet. Jaha, mm. tänker jag då. Vad är bitcode? Um, och bitcode, Det är ett snyggt sätt att säga LLVM Intermediate Representation. Just det. Aha. Vad är det då? Då måste vi prata om hur en kompilator fungerar yep. <laughs> för att förstå det här. En kompilator. Eh, du kan ta GCC, eller Clang, eller Visual Studio är ofta splittat i en frontend och en backend. Vet du vad skillnaden på en frontend för en C-kompilator C C++ och en backend är för något. Men frontenden är väl det som tar in koden man själv har skrivit och omvandlar till någon form av sån intermediär representation. Och sen backenden yeah. är till för att ta intermediären och spotta ur sig ja, färdig kompilerad kod för en plattform. Precis. Det är, det, är, det, är en, det är en bra översikt. Man kan väl säga så här: att programmeringsspråk som. Vi människor tycker om att programmera i, eller tycker om och tycker om, det kan vi liksom <laughs> diskutera, men ja, ja. som vi klarar av att hantera i våra huvud på mm. ett bra sätt att vara produktiva i, de är oftast inte skrivna för att vara enkla att göra om till optimerad, exekuerbar kod. Nej, ja, ja, precis. Man börjar ju inte oftast i änden och säga, hur ska vi kunna få det mest optimala språket för plattformen, det är inte den änden man börjar när man utvecklar ett språk. Nej, inte nu för tiden i alla fall. Uh, för att, skulle vi göra det, då skulle vi alla skriva assembler. Japp. Uh, eller skriva ett språk som, sen kan man, ju ha, kan man ju vara lite så här rolig och säga att Swift verkar vara ett språk som är skrivet av en ja. ja, kompilatorutvecklare. Ja, precis. <laughs> Kompilatorn liksom. Precis, och likadant Go kan man ju tycka det, är ett, liksom, det har ett striktare sätt av regler just för att det ska vara enklare att implementera. Mm. Men det är ju liksom en annan diskussion. Men, mm. men i stort sett så är det så att den koden vi skriver, vi skriver C och C++ framförallt som är gamla språk som ligger på liksom eh, en specifik nivå de är inte så himla enkla att ta och bara göra om till optimerade assembler Nej. rakt av. Så det man har gjort istället det är att man har abstraherat egentligen de här två bitarna. Och det här är en vanlig teknik hos alla kompilatorer, så såvitt jag vet. För att man vill också samtidigt kunna stödja flera språk på frontenden. Um, som till exempel GCC klarar ju inte bara av C och C++ utan även ADA och Fortran och massa sådana. Um, men då för att behålla sig någorlunda vettig när man sedan gör optimeringarna. För att när man optimerar koden då är det oftast liknande optimeringar man kan implementera oavsett vilket språk det är. Just det. Som vektoroptimeringar och, och, och minnesallokeringsoptimeringar och liknande saker som, som backenden gör. Så därför så är de flesta moderna kompilatorer splittade. Jag, jag tänker inte säga att alla är det för att det är någon som kommer säga den här kompilatorn, bla bla bla. Precis. Uh, så, så har man splittat det då i en frontend och en backend. Så frontenden enden är vad man brukar oftast kalla sig en lexer och en parser. Och en lexer och en parser, det är de som förstår hur språket i sig ser ut. Så när du skriver ett syntaxfel i din C++-kod, så är inte det backenden som säger, äh, det här kan jag inte göra om till assembler. Utan det är front som säger, nej vänta här nu, nu använder du fel syntax. Mm. Det här kan jag inte göra om till någonting. Um, så då, då tar man då... Och förstår sig på koden egentligen. Och bygger oftast någonting som kallas... Ett abstract source tree. Eller en AST. Det har du säkert hört i andra språk mm. också. Det och det är en... Målen. Precis. Det kan man väl säga en objektorienterad... Beskrivning av... Hur ett språk har parsats ihop. Um, så du, du kan säga det att... Det liksom är en... Uh, en datastruktur helt enkelt över språkets olika delar. Mm. Så tänkte jag att du har en if-sats som säger if a är större än 3. Då har du antagligen då en, ett objekt som är ett, ett, ett eh, if-objekt och sen så i det så har du då andra objekt under det objektet som är då för de olika variablerna och så kan man då eh, evaluera språket på det sättet. Just det. Men eftersom vi bygger ett kompilerat språk och inte bygger ett eh, ett eh, interpreterat språk. För att om du tar till exempel Python så bygger den en AST och sen exekverar den AST rad för rad. Det är ju vad ett interpreterat språk precis, gör. Ja, precis. Och... Eh, man skulle kunna säga att JavaScript gjorde så en gång i tiden. <laughs> ja, sen... Nu för tiden så... <laughs> så är det ingen som förstår hur JavaScript hanteras av webbläsaren. Nej, men det är många steg. Det händer mystiska grejer när man matar in JavaScript. Ja, um... Det finns långa artiklar om sånt. Precis. Men i ett kompilerat språk, och i klang då specifikt, nu pratar vi klang för att allting som vi gör här har egentligen med Klang och LLVM att göra mm. frontenden i det här fallet kallas Klang backenden är ju LLVM och tanken där är ju när man implementerade LLVM först så tänkte man att här gör vi en så modulär gen generell backend som möjligt och sen ska vi kunna mata in ifrån olika frontends och det är liksom hela styrkan med, med LLVM är ju att det är, en, det är ett bibliotek, ett delat bibliotek du kan inkludera i vilket program som helst. Yep. För att direkt få hela backenden av en kompilator i ditt program. Yep. Um, så Klang som frontend matar ur sig ett språk som LLVM förstår. Och det kallar man då LLVM IR eller yep. Intermediate Rep Representation. Så tänkte, vi går hela vägen här till det som heter en AST då. Vi har parsat upp språket vi har det i en snygg datastruktur. Sen printar vi ut det i ett nytt programmeringsspråk mer eller mindre. Som heter LLVM IR. Just det. Och sen skickar vi över det till LLVM. Och LLVM kan då ta det här språket och om du tittar på det här hur det här språket ser ut så ser det ut som en blandning mellan C och Assembly mm. kan man väl säga. Mm. Du kan väldigt enkelt få klang att spotta ur sig LLVM också om du vill um, Vi lägger med en artikel som har en väldigt bra Liksom genomgångar i hela Men om du har ett Säg att du har hello world.c++ Så kan du skriva klang Och så minus evitt Emit LLVM Och då spottar den ur sig istället uh, LLVM i järn. Just det um, Och det, det ser lite Det ser lite gärna ut som någon så här Assembler för nybörjare ah, det. Det uh, Skulle som man kunna säga Ja, men lite grann så. Och tanken med det här språket är ju inte att du som pm ska titta på det. Nej. Utan tanken är ju att LLVM ska ha det väldigt enkelt att parsa och göra optimeringar på det här. Det är liksom hela poängen med det hela. Det är en, um, på något sätt, lite grann som WebAssembly också. Det är inte till för att läsas, men det är till för att vara lätt att uppprocessa och parsa vidare. Ja, precis. Mm. Och det ska vara i. Det ska inte finnas några. Några sån här touchy feely specifika <laughs> grejer i det, utan det. Det ska vara liksom. Det ska vara. För en ma maskin läsbart helt. Just det. Det um. det. Ingen så här, om det känns bra. Nej. Nej. precis exakt. Och ingen undefined behavior. Det är liksom en sån Nej, där sak det. som man hatar när man ska sitta där på backenden liksom. Mm. Um. Men är det någon slags mått av plattformsberoende i ir koden Eller är den. Jo, det är. det. Mm. För att. Um, i en perfekt värld så behöver man inte veta om plattformen förrän man kommer ner till backenden. Ja, för att det backenden gör då, det är att om du har din LLVM i matar in den i LLVM så det den kommer göra är först att köra ett optimeringspasta då, eller den kör hur många optimeringspass den nu vill då, på det. <laughs> ja. Efter det så, så spottar den nu sig assembler för den specifika plattformen vi, ute, vi letar efter. Mm. Det matas in till en assembler och en assembly tar ju då assembly-språket mm. <laughs> in yep. och spottar ut plattformskod. Mm. Som man sen matar till länkare och så vidare. Så det är liksom många steg här. Så mm. att det är liksom... Eh, och det finns en väldigt bra gra grafik i den här um, artikeln vi lägger med. Mm. Exakt vilka steg den går igenom för att bli maskinkod. Varför pratar vi om det här? Då? Jo, du, du sa plattformsoberordning. Ja, mm. det är nämligen så att du kan definitivt skriva en frontend istället för klang som är helt plattformsoberoende och, och spottar mm. ur sig LLVM-kod som är i stort sett plattformsoberoende. Okay. Mm. Men C och C tillåter dig inte riktigt att göra det. Ah. Eftersom du har tillgång till så djupt ner i hårdvaran från C och C. Ja, ah, just det. Just det, det kan vi tänka med. Uh, där så spelar det roll hur. IR-koden ser ut i det här fallet. Men till exempel du skulle kunna skriva det finns ju till exempel en Python-implementation ovanpå LVM och min gissning är att IR-koden den frontenden spottar ur sig är mycket mer plattformsoberoende än vad Klang spottar ur sig. Ja, just det. För poängen med LVM IR-koden är inte att vara plattformsoberoende, det är inte att vara Universal grejen utan Nej, just det. tanken med den är att vara enkel för backenden att optimera och trycka ut i maskinkod. Precis. Men det är mycket mer till liksom, just för att C och C är aldrig riktigt byggt för att vara ett språk för alla plattformar så Nej. har man ju tillgång till. Du kan ju direkt skriva inline assembler i C och C. Ja. Här kommer en luring som man vill säga. Precis. Så det här har Apple brandat egentligen som LLVM i har Apple kallat i sina applikationer Bitcode. Varför skulle man inkludera Bitcode i sin applikation? Mm. Det är en bra fråga va? Ja, det undrar ju vän ordning som man kan säga. Ja, exakt. För det här är ju bara en inter, äh, intermediär mm. visst heter det så. Yep. <laughs> så, så, så. <laughs> eh, representation. Så den har ju egentligen ingenting, ingen bäring på slutprogrammet. Då är det så här. Apple... Försöker lösa ett problem här. Och det är att. Om du är som iOS-utvecklare. Du sitter och utvecklar ett program. Och du sen ska skicka in det premet till App Store. Då bygger du premet lokalt på din maskin. Eller på ett CI eller någonting sånt. Men mm. du har ju hand om Och skickar den sen till Apple. Och Apple kan distribuera den. Men om Apple vill införa någon ny slags vad ska man säga, restriktion eller optimering eller någonting på sin sida. Det enda de kan göra det är att vänta på att du laddar ner en ny version av Xcode, ta din källkod och kompilerar om det och sen skickar du till Apple. Mm. Och dessutom så är det ju så att när du skickar in en, en iOS-applikation till Apple så innehåller den ju fler än en arkitektur. Just det, feta binärer. Den innehåller ju oftast bara, både ARM- 32-bitars, ARM 64-bitars och sen vissa versioner av ARM 64-bitars för bättre optimering för den specifika plattformen. till mm. Och allt det här blir liksom ihopslaget till en binär och skickat upp till Apple som blir en ganska stor binär. Mm. Så Apples lösning på det här det är men tänk om vi gör så här att vi ber utvecklarna för en lösning på det här problemet är ju egentligen att säga till utvecklarna, nej du skickar inte in binären till oss, du skickar in Källkoden till oss. Ja, just det. Härtom. Och så löser vi det på vår sida. Ja. Men då blir det helt plötsligt mycket komplicerat ja. av flera anledningar. <laughs> Den ena anledningen är ju självklart att du kanske inte vill dela din källkodmät. Och dessutom, ditt byggsystem. <laughs> Kanske inte är något Apple vill hantera. Nej, jag tänker lite så i ditt fall till exempel. Jag kan skicka in hela källkoden- till FFMpeg till uh. liksom, Apple. Det hjälper ju inte dem. Nej, precis. Uh. Lika till. <laughs> Exakt. Så deras lösning på det här problemet- det var att säga- nej, nej, nej, nej, nej. Du skickar inte bara in binären- utan du skickar också in- LLVM IR-koden. För då kan vi- på våra system- Ta IR-koden och kompilera om den. Eller göra backend-biten från våran sida. Mm. Och det representerar källkoden, men det är inte källkoden. Nej. Ingen i sin. Jag tror inte någon skulle säga till Apple så här: Ja, shit, nu ska vi göra allt. Skriva hela programmet och ta din. Eh intellektuella property genom att titta på din bitcode. För att det, det är liksom inte riktigt rimligt mm. um, över hur den ser ut och hur den opererar. Liksom. Särskilt i komplexa program. Ja, visst. Um, så, så Apple helt enkelt, det de gör det är när, när du skickar in ett, en applikation som innehåller bitcode det är att när de sätter det här i App Store så kompilerar de om din bitcode med deras backend. Och deras backend kan vara uppdaterad dag till dag egentligen. Ja, just det, när som helst. Och om de krä kräver någonting ny, en ny optimering eller en ny liknande saker, då kan de kompilera om all kod på App Store. Um, Vilket är fantastiskt. Att... Ja, precis. För att, för att liksom lösa det problemet. Det kan vara allt ifrån. Um, Alltifrån att de har bättre optimeringar eh, som de har släppt in i och klang. Det kan vara alltifrån att de har lagt in säkerhetsfixar som till exempel, ta ett exempel på det här med Spectre. Om någonting liknande skulle hända på iPhone att det finns en specifik säkerhetshål så skulle de i teorin kunna lägga in kompilator, backend mitregeringar för det. Yep. På sin sida. Mm. Um, så det ger dem väldigt mycket flexibilitet. Och en sak de också kan göra. Det är att kompilera om ditt pream För att vara specifikt emot den arkitekturen. Som du skickar ut i, i, i App Store. Ja, så säg precis. att du har. Skickat in en applikation. Som har en ARMv7-kod. Och en ARM64-kod. Då kan de säga okej. Okay, ta hans bitcode. Och så plockar vi ut bara. Så targetar vi bara ARM64 för den. Och med den här sub Arkitekturen av Arm 64. De kan inte ta bitkoden och säga. Nu har vi uppfunnit en ny arm 128 bits arkitektur här. Och den vill vi kompilera för. Det funkar nej, inte. Nej. Men däremot, vi har specifika optimeringar för den här subarkitekturen under Arm 64. Det kan de göra. Det kan man göra ja. um, så man kan, man kan definitivt minska storleken på programmen som går ut till användarnas telefoner. Och man kan applicera optimeringar och säkerhetsfixer på servicidan helt enkelt. Mm. Det är rätt coolt. Det är rätt coolt. Har, har och rätt det, behöver de? Ja, verkligen. Behöver de binären till någonting då fortfarande egentligen? Ja... För binären innehåller information som bitkoden inte innehåller. Oh, För att du får ju okay. tänka att det... Och det här är någonting som vi återkommer till lite senare. Okay. <laughs> det <här> är en del <laughs> i min bug. Ja, ah, jag förstår. Vi, vi tar det när det dyker upp. <laughs> Precis. Um, så de, de uppfann det här. De släppte det i Xcode 7. Uh, och uppfann det väl liksom ett, ett roligt. Men de kom på att de kunde göra så här. Helt yep. Kan de göra så här? Yep. Precis. Och för att inte orsaka ett jättestort problem för iOS-utvecklare så kräver de inte att du skickar med bitkoden när du submitar en iOS-app. Du får ju inte några av de här optimeringarna och storleksförminskningarna och alla de sakerna som de kan göra på sin sida om du inte skickar med bitkoden. Men du måste inte skicka in bitkoden. Nej. Um, men för alla sina nya... Um, operativsystem de har släppt sen de har um, kommit på det här med bitcode så kräver de det Jaha, mm. men de släpper ju inte så många nya operativsystem. Nej, men de har släppt två stycken WatchOS och tvOS Just det. Och de två kräver att du skickar med Embedded bitcode mm. är, det, är det en potentiellt jobbig operation för en utvecklare att börja skicka med, eller är det en kryssruta som ska bockas i Alltså på i, I Xcode så är det en kryssruta Det som är är att om du skickar med bitcode Så måste du skicka med bitcode för all kod Och det innebär också dina tredjeparts Bibliotek Jaha, okej okay. Så om du Dependar på eh, Ett nätverksbibliotek Eller Facebook, SDK Eller mm. någonting som är vanligt liksom I, i dina iOS app Så måste du Måste de också vara kompilerade med Embedded bitcode Okej, okay. ja det blir potentiellt lite besvärligare då helt plötsligt, i vissa fall i alla fall. Ja, mm. och jag menar i teorin så är det här så enkelt som att skicka med flaggan minus f embed bitcode till klang. Mm. Och så, så gör den det helt enkelt. Mm. Okej, okay, det var den långsta, längsta parentesen, <laughs> jag tror vi har gjort det här för en annan. Så vi skola tillbaka den. Om vi, om vi kastar en exception här så går vi tillbaka till där vi börjar prata om bitcode. Mm. Um, så hamnar vi där vi har precis börjat att bygga FFmpeg för iOS och tvOS på vårt CI med mm. Klang 5. Ja, yep. just det. Uh, och här stannade alltihopa. För det visar sig finnas en bugg i Klang 5. Nej. Som gjorde att så fort du hade assembler-kod embeddad i C. Så vart inte det är representerat i bitkoden. Okej. Och, den bara struntar i det, eller? Ja. Ja, um, ja. För det är inte helt uppenbart vad du ska göra här. Ja, för Assemblycode som är embeddad i C den blir ju aldrig representerad i LLVM IR det blir ju inte IR-kodad det. Utan det blir ju bara ett block som säger skicka det här direkt till Assemblern. Ja, just det. Ja. Det, är ju, ja. det är ju logiskt, ja. Mm, Så tidigare versioner av Klang strippade helt enkelt- så fort det kommer assembler-kod. Det måste bli lite trasigt i slutändan, eller? Det blev det. Ja. Länkaren sa- hej, här har du ett objekt som inte innehåller- någon bitcode. <laughs> så det tänker jag inte- Nu tänker jag skita i det här. Det kan man ju förstå. På något. Eh, och- jaha, eh, vad gör man då då? Jo, eh, det vi kom på var- att om man kompilerade med- Apples Xcode-klang- så hamnade- assemblern i- som hade gjort sin egen lilla justering där. Så de hade någon patch internt. Mm. Och då är det så här, okej. Okay, antingen så går vi tillbaka till att använda xcode's clang på de här plattformarna. Mm. Och skiter i allt det här jobbet vi har lagt ner på att försöka få en kompilator för alla våra... Liksom, ja, ja, visst. Och Optimera äm... och allting. Ja, precis. Äm... Eller så öppnar vi en buggrapport. Mm. Så vi öppnar en buggrapport. Bug ja. <laughs> vi, vi öppnade en buggrapport. Och då var det faktiskt en Apple-engineer eh, som ganska snabbt, bara efter någon vecka, wow. eh, hittade det här och skickade in en patch till LVM som eh, gjorde precis samma sak som i Xcode's klang ja, I Open Source-versionerna. Ja. Eh, och det gick faktiskt snabbare än vad jag trodde att det skulle göra. För jag tänkte, det här kanske någon ser om tre år. Ja, men, men så tänker jag också som skeptiker. Ja. Men han hittade det och uh, la in en patch för det. Och då hamnade det i Xcode 8. Mm. Um, för det var det som var liksom head. Just då. Det. Uh -huh. Och um, då i stort sett då sa vi, okej. Okay, då tar vi upp den här tråden när vi uppgraderar till Xcode 8. <laughs> <laughs> Känns rimligt. Uh, uh, så skiter vi det. Och så tog det ett litet tag. Och sen så helt plötsligt så landade Xcode 8. Och då sa vi, okej okay, men nu plockar vi upp den här tråden igen. Mm. Um, och börjar jobba på det här igen. Um, så då um, började jag jobba, jobba på det här för ungefär en månad sedan igen um, att få det här att funka och um, det första problemet <laughs> vi stötte in i för ingenting av det här har varit ett enkelt projekt, det här har nog varit ett av de mest irriterande projekten jag har suttit och jobbat i på ett tag um, <laughs> just för det. att just för att Apple är så så länge du använder Xcode i Apple med Apple-produkter, så funkar allting bra. Mm. Och ibland så blir du irriterad för att du måste peta under huven på Xcode för att något med code inte funkar som det ska. Eller ja, så det. Det är tråkigt, men Äm... det är ändå i sin egen lilla avgränsade kammare på något sätt. Ja, och resten är typ halvdokumenterat. <laughs> och ibland feldokumenterat. Åh. Oh. Så kom ihåg att jag sa att vi måste skeppa FFmpeg och MPV som ett delat bibliotek. Just det. Ja, mm. Mm. Ah, men det är inga problem. Delibs. Eh, vi hittade en artikel där det stod, ja, ja, men Delibs funkar bra i, i, i iOS nu för tiden. finns innan så var det så här, vi kunde bara göra static. Men nu, nu kan man göra dynamiska bibliotek också. Ja, mm. uh, ah, skit bra. Uh, jag bygger ett gäng Delibs. Um, och fick det att funka hyfsat bra. Uh, och. Uh, uh, Uh, vi skickade i, uh, iOS-teamet tog det fick det att funka i sin applikation vi itererade ett par gånger till på de här flaggorna <laughs> i, för Codex uh, vi fick lägga in en patch för, för något HDR uh, um, konvertering som var specifikt för iOS det var lite sådana där saker mm. men liksom projektet gick framåt och så kom vi fram till att okej okay, men här har vi nu en iOS-applikation. Och så har vi ett gäng dylibbar som ligger bredvid det. Som innehåller då f5p och MPV. Mm. Det låter bra. Jättebra. De peppar sin första uppdatering med det här. Och så skickar de in det till TestFlight. För att det ska komma ut där då. Mm. Och så kommer det tillbaka. Och det här felmeddelandet som vi fick tillbaka ifrån Apple då. Det var inte helt lätt att förstå. För det sa i stort sett din Swift Runtime är inte embeddad. Okej. Okay. Uh, och vi bara, vad? Vi har ingen Swift i våran applikation överhuvudtaget. <laughs> det, är um, det, det är rimligt att det inte är embeddad. Nej, precis. Uh, du måste slå på Swift Embedded Runtime. Så bara, varför? Okay. Vad är det som händer här? Mm -hmm. Då visar det sig att det här felmeddelandet betyder att du skeppar dylibbar i ditt i din applikation när det egentligen ska vara en dot framework. Okej. Okay. <laughs> För på någon anledning så tror Apple systemet att om du har en Dilig så är det Swift-relaterat på något sätt. <laughs> ja, okej. Okay. Och då tycker jag det är Swift, men det finns ingen Swift uh, runtime. Ja, <laughs> exakt. Mm, perfekt. Men det här är alltså. Om du går och söker på det här så är det inte helt lätt att hitta dokumentation om att d Lips funkar i iOS, funkar jättebra i simulatorn, funkar på device om du kör det, men om du skickar det till App Storen så kommer de neka det. Men, men varför? För allting som ska vara i App Store ska ha ett framework. För att Ja, inte vet jag, ja, för okej. att någon, någon har sagt att det är så. Ja, ja men det, så det är någon oklar anledning. Det är inte så här att, ja, oh, jaha, det är därför, det är ändå logiskt Utan, Nej, nej det ingen aning. Det är, det är nog bara någon som har valt det, ja, ska okay. jag säga. Ja. Okej. Okay. Ah, ja, men då så. Då tar vi våra punkt libs och så gör vi om dem till en framework. För vad är ett framework? Ett framework är i stort sett som ett, en sån .app-katalog. Den innehåller... Uh, egentligen bara ett delat, uh, en delad bibliotek och metadata för det delade biblioteket. Ja, oh, okej. Okay. Så, det om, du tittar... så Nej, precis. om du tittar på layouten för en framework så är det i stort sett uh, ffmpeg.framework.fr /ffmpeg. där ligger själva dynamiska biblioteket. Och sen har den en underkatalog som är en header-katalog um, där man lägger sina headers i. Och så har den en info list som innehåller metadata. Mm. Um, så nej, det, det verkar ju inte vara så himla jobbigt. Det, det kan vi ju lösa. liksom. Ja, det låter ju lösbart. <skratt> Okej, okay, så steg ett. Ett framework kan bara innehålla ett DLib. Okej, okay, så det blir många frameworks. Ja, FFMPEG själv är uppdelat i fem stycken DLibs. <skratt> nej. Som alla länkar till varandra. <skratt> så om jag ska skeppa ffmpeg som fem olika frameworks, så måste jag bygga om byggsystemet i ffmpeg för att klara av att länka, internt länka sina egna bibliotek till frameworks istället för till Okej, okay, det var inte en bra lösning. Nej, nej, inte perfekt. Så min andra lösning på det här var okej, okay, men jag gör, jag gör ffmpeg som ett framework genom att länka ihop de här d -libbarna. Det är inte riktigt så enkelt, men ungefär så enkelt är det. Okay. Jag kan liksom trycka ihop alla d till ett stort delat objekt. Okej, okay, och det är lite enklare man över. Så, så behöver jag liksom inte hålla på att ändra i f5pegs byggsystem. Nej. Så jag kom så långt så jag fick en f5peg.framework um, utav uh, alla de fem stycken olika d i, i f5peg Ja, så, så långt allt väl. Så långt allt väl. Um, nästa problem. MPV förväntar sig att FFNPG är framsticken. DLIP. Mm -hmm. mm -hmm. Så nu måste jag bygga om hela MPVs byggsystem- för att förstå att länka mot ett framework. Okay. Men det... det känns inte jätteroligt. Nej, nej, nej. jag tänkte säga det. låter inte så mycket roligare- än det förra Nej, precis. Okej, okay. men om vi gör så här då. Att vi gör FFNPG och allting- Allting som är FNPEG och upp till FNPEG som statiska bibliotek. Och så länkar mm. vi in det i MPV som ett stort dynamiskt framework. Okej. Okay. Istället. Mm. För att man kan väl enkelt säga att skillnaden mellan ett statiskt bibliotek och ett, och ett äh, delat bibliotek det är ju att ett, om du har ett delat bibliotek så då MPV i sig den innehåller inte koden för ffmpeg utan den innehåller bara en pekare till jag behöver ett bibliotek också som heter ffmpeg.dlib eller ja, avkodik.dlib Men om man har ffmpeg som ett statiskt bibliotek då blir det eh, inkompilerat i MPVs bibliotek. Ja, just det. Så då kommer jag få ut libmpv.dlib som innehåller koden från alla de statiska biblioteken jag har länkat till det. Ja, just det. Så nackdelen med att länka någonting statiskt är att det blir större. För att du duplicerar koden för alla ställen du, du, du, du länkar in det. Ja, just det. Blir det. Men fördelen är att du har inte några externa eh, beroende. Ja, nej, just det. Får man det här LGPL-problemet också då? Eller? Nej, för att så länge då kan vi säga hela, hela det här MPV.dll, så länge mpv och ffmpeg är kompatibla mm. så spelar det ingen roll för att då, då har du en delad barriär egentligen mellan vårt proprietära program och ja, just den, den open source koden ja, just det, i och med att den stora klumpen fortfarande är dynamiskt länkad Ja, precis. Ja, mm. okej okay. finally så har vi plexmpv.framework mm. som innehåller allt vi behöver nu är det så här att det finns andra problem med frameworks också. Jag ska väldigt snabbt bara nämna ett av dem som jag absolut hatade. Kom ihåg att jag sa att ett av underkatalogerna till en .framework är en header-katalog? Ja. Mm. Det förväntar sig vara en platt katalog utan underkataloger till sig. Okej, okay. ja. För att när du gör import plexmpv slash då kan du inte ha plexmpv libavcodec libavcodech slash Och hela ffmpeg och MPV är uppdelat på olika underkataloger. Just det. Så här fick jag ta headerfiler från fem olika projekt och smursa ihop dem till en jo. katalog och sen skriva om headerfilerna så att de inte letar efter filer i underkataloger. Oh. Oh. Det här är inte den mest snygga koden jag har i ett Python-skript <laughs> någonstans som går runt och skriver om headerfiler och, och dessutom kollektionskollar så att inte av har har ett, ett filnamn som är likadant som ett annat projekt Åh, oh, oh, um, soppa. Ja, det, alltså det, det är en så korkad begränsning att det måste vara ett framework mm. um, Jag hoppas verkligen att det här är någonting som Apple gör sig av med ja. på något sätt i framtiden ja, Det känns inte hållbart Nej, men som sagt Om du har Xcode, lägger alla in en kod och trycker bild Så spelar det ingen roll Men det är liksom inte riktigt den världen som vi andra lever i <laughs> precis, så man kommer utanför så. Ja, grattis Okej, okay, men Frida och fröjd Ja, eller hur Vi har ett framework Det är länkar i applikationen Applikationen mm. funkar Allting ser bra ut Vi skickar in det här till iOS Och det funkar bra Ja, ja, ja, Alla hurra, hurra, hurra. Ja. Nu, nu ska vi också göra precis likadant på tvOS. Mm. Appen funkar inte. Nej. Uh -huh. Varför funkar den inte? Ja, det är inte så enkelt att få reda på. Vi får koppla in USB-C till Apple TV och i Xcode. Navigera till en viss katalog för att hitta loggfilerna. Det är att man har nytta av USB-C-porten i alla fall. Ja, det är gud. Den, och då funkar det inte för att applikationen när den startar säger jag hittar inte libmpv.dll". Okej. Okay. Nej, det är korrekt, säger vi allihopa. För att vi har döpt om det till plexmpv.framework. Ja, så sa jag, Just det. Mm. Ja. Så jag hittar inte Nej, Varför gör du inte det då? Mm. Um, och så kollar jag. Ah, Okej, okay, men det, det, det finns ju en sån här länktabell då. Um, i, på Linux så heter, eh, finns det ett verktyg som heter LDD som listar vilka delade bibliotek en binär länkar emot. Mm, mm. Och på Mac OS och iOS heter det otol. Ja, det är det. det ja. o Otol minus stora L listar då. Um, och då är det då en tabell i binären som säger vilka bibliotek den letar efter. Ja. Och det kan man manipulera då. Det finns det ett verktyg för att liksom ändra vad den letar efter där. Mm. Och då tänkte jag, ja, men det är lugnt. Jag har bara missat en sån uh, ja, referens det. Mm. någonstans. Mm. Det hade ju varit logiskt. Uh, så kollar jag på binären. Nope, länkar till frameworket. Aha. Är det något av de andra frameworken som länkar till libmpv.1? Eller .lib? Nope, ingenstans. Mm. Vart får den den här strängen ifrån? Ja. Vi testade till och med att, att greppa i binären. Um, och strängkolla i binären om vi kunde hitta den. Ingenting. <laughs> Okej. Varför? Det funkar lokalt. Utvecklaren mm. trycker Bild i simulatorn kan köra det. Han trycker Bild och kör över det till sin Apple TV. Mm. Det funkar. Vi skickar in det till TestFlight. Och det funkar. Vi drar ner den. Det funkar inte. Och då hittar mm. den helt plötsligt på ett bibliotek som inte längre finns. Nej, det är ju... Som den ska länka till. Det är helt orimligt. Vad är det som händer här? Ja, och när. Var någonstans? Precis. Och det funkar hur bra som helst på IOS. Men inte på tv. Mm. Vad är det som händer? Mm. Och det här. Och det var ungefär någonstans här, där jag hade suttit och tittat igenom alla de här som jag hoppade in och så gjorde vi fråga Just det. <laughs> Kommer du ihåg vad jag sa då? Jag vill minnas att du sa någonting som hade med bitcode att göra. Jag sa ungefär så här. Det enda skillnaden det är på de här binärerna nu är att den ena har bitcode-embeddat. Ja. Jag undrar om bibliotekets namn finns med i bitcoden på något sätt. Just det, för det där bitcoden är med som det inte funkade. Ja, ja. det var ungefär min tanke då. Mm -hmm. Jag visar sig att jag har helt rätt. Men... Uh. Det här är definitivt inte dokumenterat någonstans. Men kom ihåg hur jag sa att bitcode blir omkompilerad ifrån IR-kod till binärkod på servern. Mm. Mm. IR-koden representerar inte vilka argument man skickar till länkaren. Så okay. det som händer är att i... I bitkoden när man länkar ihop ett bibliotek och säger f-embed bitcode, då embeddar också klang argumenten som används till länkaren. Okej. Okay. I bitkoden. För att sen när du kompilerar om det, så det, det som omkompileraren gör, den är plockar ut all bitkoden och så plockar den ut länkaraden. Och så, skickar, så länkar den om då biblioteket med den länkaraden. Och det är okay. för att all information är inte representerad i bitkoden för sig. Nej. Ett av argumenten, när vi, det här är alltså när vi länkar ihop libmpv.ylip mm. från första början. Ett av argumenten är minus installname libmpv.ylip. Okej. Okay. Och det är vanligtvis vad det gör minnesinställning, det är att den sätter det i den här tabellen som vi pratar om att man kan manipulera med otol som yes. jag gör. Ja. Men otol uppdaterar inte bitkoden. Aha. Den uppdaterar inte länkaraden i bitkoden. Den uppdaterar bara själva binären. Aha. Ja. Så det som hände var alltså, jag länkade libmpv.ylibb jag tog det, omvandlade det till ett framework, använde Otool för att ändra de här grej-sakerna i tabellen, skickade upp det till Apple. Apple tar bitkoden och plockar ut originallänkarraden ur bitkoden, och kompilerar om det så att den får fel namn. <laughs> ja, den är ju fin. Så det här var min instinkt som sa att det har någonting med bitkoden att göra. Så anledningen till att jag överhuvudtaget hittade det här problemet var för att jag hittade ett tredjepartsverktyg som kunde visa bitkoden för mig. Så det finns ett verktyg som heter lib-ebc som står för embedded Så Lib-embedded bitkode som också skeppar med ett preem som printar ut information om bitkoden. Det låter Och, ju precis som det man söker efter i det här sammanhanget. Precis. Vi lägger en länk. Om ja. du öppnar den där länken där. Ja, Jag klickar. Ja. Och så scrollar du ner till där det står EBCU-till. Och, Och så det. visar den exempel. Ett ja, exempel där, ja. output. Då mm. ser du där att finns det finns någonting som heter LinkOps. Just det, där var det. Och så fort jag körde det här programmet på vår binär. Då kunde jag ju se då att i LinkOps så var. Minus install name en del av länkar informationen. Ja. Så lösningen på det var att skicka rätt install name från början. Så att jag fick skicka minus install name hejhå mitt framework. Mm. Um, Och sen funkar i... det. Och sen när den kompilerar dem så funkar det. Ja. Vilken resa. Nu, ja, ja, alltså det är nog en av dem... Just för att det är så... Eh, som sagt, jag har inte hittat någon information på Apple-sidan om det här överhuvudtaget. Det måste ändå vara någon mer som har spungit på det någon gång, tycker man. Jo, det som tippade, tipsade mig lite igen, det var en Stack Overflow-fråga. Eh, de hade lite ett annat problem. Eh, men... Eh, Satte mig på liksom rätt spår. Mm. Jag skickar med den artikeln här också. Men där var det också någon som frågade: När jag, eh, när jag skickar in någonting till Apple och jag får tillbaka det så har det ett annat LCID-Dilib, som det heter som är liksom taggen för vad namnet på Dilib är. Ja, ja. Mm. Uh, det är ju rätt riktning. Ja. Precis. Och, och utifrån det då så, så förstod jag att det måste ha någonting med Bitcoin att göra. Uh, och, och på så sätt så kunde jag ändra då byggsystemet för MPV att skicka ett annat installning. Ja. Vilket involverade att patcha det byggsystemet till att skicka ett annat installning. Så det är alltid så här, det finns ju alltid något roligt med det hela. Ja, alltid något um, byggsystem som behöver justeras. Precis. Um, jag, jag tror uh, jag ska skicka med... Uh, en screenshot på mitt kommittmeddelande för. Ja, absolut. Det hela. <laughs> um, så den kan vi väl lägga på internet någonstans. Ja, men exakt, jag får skicka den så ska jag bevara den några till eftervärlden. den. Typ att lägga som ka kapitelbild eller någonting medan vi pratar om det. Här. Kanske. <laughs> ja, kanske. Ja, fråger. Uh... Ja, det är som sagt va. Såna här saker jag gör jag i mitt jobb. Ja. Och ibland undrar jag varför. Ja, man kanske skulle börja måla med fingerfärg istället. Precis. Det är ju definitivt ett hett alternativ. Ja. Um. En, en, en rolig grej här är ju att jag har kommit igång lite med och förbättra och börja fundera på nya finesser i podcast chapters mm. en av grejerna jag börjat tänka på där är att podcast chapters kan ju inte hanterar bara mp 3 mm. det kan inte ta andra ljudfiler och konvertera dem till mp 3 om man ska göra det så skulle man ju bygga, bygga och inkludera lame mm. <laughs> vilket är ett ex externt beroende i ett bibliotek eller framework jag känner lite så här ja det kan vara ett ganska djupt kaninhåll att ge sig ner i Ja, Särskilt om det är något du ska skeppa i apps då. För det är där, därifrån liksom mycket av det här blir väldigt besvärligt. Ja, men exakt. Uh, det Så är det ju. Det, det, liksom, allting funkar ju bra så länge du kan lägga till Lame i Xcode. Mm. <laughs> så att det kompileras där. Så är det inget problem. Ja, men om, du har, om, om Lame har ett komplicerat byggsystem um, som inte kan köras inuti Xcode, då helt plötsligt så, ja. så blir det, komplicerat. Alltså, och, och det här är ju komplicerat. Mm. Det här är ju varför det blir såna här saker som Cocoa Pods och sånt ja, Där andra får lösa problemet ja. För det är ju ett sätt att säga Någon annan får lösa det här problemet Ja, ja men det är, det är lite det här, så här. Det går ju att hitta någon annan app som har inkluderat bibliotek jag skulle inte ta den här och bara kopiera dit den. Det skulle säkert inte bli någon bra. För det känns ju också mm. som en sån grej som om man ska göra det Så kommer det ju bita en om man inte gör det ordentligt Om inte jag kan bygga det själv och, Men paketera med det så kommer ju något att gå åt skogen Någonstans och jag tänker också att en del av det kan säkert vara att jag kanske vill flagga upp några saker själv. göra mm. någon form av custombygge. Men då måste man ju få ordning på det. Och det är roligt också för att LAME... Det visar att jag laddade ner källkoden till senaste versionen mm. som jag... De kommer ju inte ofta. Det var väl ett år eller två gammal tror jag. Okay. Men den har faktiskt en undermapp med ett, ett, ett, ett riktigt Xcode-projekt. Okay. Men eftersom den är två år eller något gammal så bygger ju inte det. Där. <laughs> <laughs> så här, och det finns ju... Det finns ju de, de, de vill ju inte sig som uppmuntrar första aktiviteten att man ska hålla på här med det där själv. Så att de har ju inte jättemycket instruktioner någonstans om hur Nej. man gör eller varför. Eller vad som är poängen med det här x projektet som är där Men det går ju att köra liksom make och sådär i terminalen. och den, den lyckas ju bygga någonting. Sen fastnar den på ett felmedelande. Någonting med arkitekturflaggan. Och det går ju Nej. säkert också att reda ut. Men det finns inte jättemycket att gå med Jag håller det som ett hållbigt. jag menar, ja, det, det här är ju liksom... Uh, hela mitt liv mm. <laughs> Och på, på liksom gott och ont på något sätt att Jag tycker ju fortfarande Efter alla de här åren Att det här är ganska fascinerande Ja men det är ju det på att, sätt. att jag har lärt mig Hur bitcode omkompileras På, på Apples sida Det är ju det är fascinerande på något sätt Ja men det är det ju uh, uh, Men jag, ibland önskar jag ju att Saker och ting bara funkade lite bättre ja det är, det är ju det är ju en så här uh, djup önskan och det, jag tror väl att det är den här cynismen på något sätt för att liksom uh, en av de här sakerna som gör att man um, jag ofta den här diskussionen internt på på jobbet mm. för att um, det finns väldigt många byggsystem uh, alla funkar olika olika dåligt Japp. på olika sätt uh, och uh, på något sätt så, så har jag fastnat i att liksom, så länge det finns ett, ett C-Make-byggsystem så kommer jag kunna skeppa det här. Just det. Men när det inte finns det då är det stora frågetecken om hur snabbt och hur enkelt det här kommer gå att skeppa. Mm. Ehm, och det blir alltid en diskussion om internt. Där det finns folk som inte har mitt jobb. Som kanske inte har Förståelsen för hur svårt ska det vara Nej. att bara kompilera lite källkod. Just det. det går ju jättebra att köra .configure make här. Ja, det kod. funkar ju alltid Min utan problem. Sida. Mm. Varför kan inte det funka för er? Varför måste ni ha ett sån komplicerat system som gör att det här är komplicerat? Mm. Och mitt svar på det är att här kan du få en, en binär. Och så kan du få den att köra på alla... 16 plattformar i 26 olika konfigurationer yep. Och så ses vi när du har gjort det. <laughs> uh, ungefär den känslan mm. är. Det. I, i, för mig ibland. Mm. Um, men ja, uh, alltså samtidigt så är det ju liksom. Jag förstår att folk inte vill ha med det här att göra. För det här är ju kanske inte det roligaste man sitter och jobbar med om man själv bara vill skriva kod. Ja precis um. Samtidigt är det lite intressant också tycker jag För att På något sätt finns det ju ett extra värde I att kunna sätta sig Och få på såna här grejer I och med att det inte är något som vem som helst Orkar eller har tid med Nej. Man, kan, man kan få till saker som är unika Genom att veta de här sakerna Och göra dem på rätt sätt mm. Eller rätt sätt kanske inte bara Det sätt som faktiskt funkar Ja Ja, så... det här, jag tror att det här dök upp i en diskussion På våran slack vid något tillfälle mm. um, Om Att kunna bygga systemet Är en viktig del i att vara en Programmerare eller inte mm. Jag vet inte om du läste den diskussionen det, Jag har nog valt med om att det har diskuterat Men jag kan inte säga att jag kommer ah. ihåg Hur diskussionen gick Nej, men, men, men frågan är ju, jag tror att, jag tror att liksom, den, den stora frågan är att om du är premiärare för Premieringspråk X. Hur stort är ditt ansvar till att förstå hur den koden byggs och distribueras? Mm. Jämfört med hur mycket är det bara att du ska kunna språket ja, just det. i sig? Mm. Um, och och den här, det blir svårare... Och jag tror väl att det här är anledningen till att... Jag menar, vi har ju... I, i språk som JavaScript och sånt så har man npm och man har yarn Och man har liksom en massa sådana här fina verktyg för att... För att försöka gömma så mycket som möjligt av... Ja. Av de här bitarna. Ja, Men det right. är det som leder till... Och det har vi ju pratat om förut också. Det är det som leder till sådana saker som Leftpad. Liksom. Att, ja. att om inte man förstår vad det är som händer... Så är när någonting går åt skiten... Så är det inte så jäkla enkelt att lista ut heller vad det är som är fel. Nej, det känns väl som det där någonstans man har ett generellt ansvar jag tycker att åtminstone kunna sätta sig in och ta reda på vad som händer när det går fel. Ja. Och, och vara medveten om att det kan göra det också. För ja. jag Tänker man på allting som är nedanför en egen handskriven kod som någon slags svart låda som inte går att ta sig in i då, då ber man ju om problem redan från början, får jag för med. Ja. Jag, jag, jag håller med. Alltså jag tror att det är viktigt att veta så mycket som möjligt. Sen förstår jag att det inte är allas intresse. Liksom. Jag vill bara skriva det här och det här. Liksom. Ja. Jag, vill, jag vill hålla mig på en sån nivå. Jag vill inte förstå hur bitkoden kompileras om på Apples sida. Men frågan är, om du är det så att om man inte vet det, hur löser man det här problemet som jag hade? Man kanske aldrig försöker ens skeppa MPV på IOS. Nej, men exakt. Utan... Jag, jag tänker det att det får ju bli att man sätter sina gränser utifrån det. Och helst då medvetet mm. också. För annars kan man ju tänka sig att det är någon som, man kan hamna i det ja, men okej, jag måste skeppa med det här livet. Så, ja, men här är någon som har skrivit ett, byg ett byggskript som sätter egna flaggor och så tar det och så tar det andra. Så lyckas jag få ihop en binär en gång. Mm. Och sen har ingen aning om vad som händer nästa gång. Då har jag ju det är väl kanske det sämsta läget man kan sätta sig i, För att man har ja. liksom, tagit saker och hoppats att man aldrig ska behöva veta någonting om dem. Nej. Men jag tänker att det, det, det är vuxnare beslutet att göra i det läget. Jag vill så att allt helt låta bli. Och bara bestämma. Nej men jag håller mig inom ramarna som är standarden. Och hamnar det utanför på något sätt så får jag helt enkelt skippa de sakerna. Ja. Jo och jag menar och liksom eh, jag, jag förstår ju också utvecklarna på intern på vårt företag. Mm. Uh, som inte har något intresse av att förstå den här intern sidan av hur, hur korven är gjort liksom. mm. um, Och det har jag respekt för också på ett sätt. För att jag menar, det, det är onödigt att han som sitter och premierar vårt REST API förstår hur. Liksom LLVM-linkaren gör på ett visst plattform, liksom, det är ju också tidsineffektivt. Ja visst, det är På är sitt sätt. Det är väldigt sant. Så ja, det är svårt det där, mm. men jag, jag tror väl att... Um, det, ja, det är inte alla som har de här typen av problem heller. Uh, Nej. Men, men uh, när man har dem så är de... Så är det bra att veta för mycket om internt hur en länkare funkar ja, eh, på något sätt. Ja, men visst. Alltså, man, ska ju veta... man får ju veta så mycket så att man kan ha någon slags aning när man ger sig in på saker också kanske. Ja. Så det här kommer, det här kan, kan mycket väl vara något som tar oss långt utanför de här standardspåren. Är jag beredd på det? Mm. Och vad gör jag om det stöter på problem? Ja, precis. Ja. Ja, och det är det, det, det som du säger. Det är väl det som liksom din... din avvägning skulle få vara om du skulle vilja skeppa lame precis i, i vad heter det, din applikation mm. förstår du hur den byggs och görs då? Ja men exakt och kan jag... Tillräckligt för att mm. du känner att det är något du skulle vara bekväm med att göra Ja men exakt, och tillräckligt för att känna att ja, men jag kan ju fixa det här om det skulle uppstå problem senare också så att jag inte ja. liksom, ja ah, det kom med i tre versioner så fick jag ta bort det för att jag aldrig fick bygget att funka igen <laughs> mm, <laughs> Det precis. håller ju inte Nej Ja. ja, men det var veckans bugg. Japp. Jag lyckas, jag lyckas råka ut för de här liksom. Det verkar ju vara någonting som hände för mig. Ja, du är liksom jag... i skottlinjen hela tiden för sådana här saker. Ja, det är ju uppenbarligen så. Ganska bra intuition för att lösa de här laget också. Eller... Alltså det, det, är ju en det är ju definitivt en erfarenhet vid det här laget. Ja. Alltså att mitt att direkt gick till bitkoden och att jag visste vad jag skulle googla på. Det är ju, det är ju ren år mm. av jobbat med sjuka grejer ja, liksom, som får att, att, att det är så ja. det, tyvärr, eller vad man ska säga <laughs> det är väl att det är liksom kanske inte den mest uh, uppskattade skillen i, i livet <laughs> <laughs> nej men om de inte kunde skeppa någonting skulle de inte vara så glada heller nej, så är det Ja, yes. ja nej, men jag tror att det räcker för det Det har varit ett jo. ganska matigt avsnitt där Jag ja, hoppas precis. att ni har lärt er någonting nytt Om inte annat om, om bitcode och, och liknande saker det, Jag tyckte det var intressant att lära sig Den bakgrunden också mm. um, Och som sagt, det länkar det. och bilder Och sånt finns i avsnittsinfon så man kan kolla Ja, precis Och eh, fråga mig om det är något ni undrar över Jag finns ju på Twitter eller på mm. Slacken som sagt, det är Just det, jag kan slänga in en jättesnabb grej också Det är kanske är något som vi tar upp någon mer gång Men eh, vi, vi pratade ju var det förra gången också som vi var inne på WebAssembly? Ett var, eller var det gången innan kanske? Vi har in, folk har i alla fall har hört av sig skicka in exempel på saker som använder WebAssembly på riktigt. Mm. Och det är ju jättekul. Så att det kanske vi kommer tillbaka till en gång. Jag vill bara nämna det där att vi undrar vad, vad gör folk med det? Och svaret är ja, absolut. Det är, folk gör massa saker med det på spännande ställen. Ja. jag vet det exemplet som kom upp, jag var inte med i den diskussionen men jag vet att det exemplet som jag kom upp som jag vet om, det är ju att One password mm. använder WebAssembly för att de skriver viss kod i Rust, tror jag kompilerat mm. till WebAssembly och framförallt för att äh, äh, fylla i lösenord på sidorna ah. äh, säkert mm. nej det är. Det var en ren prestanda grej. Ja, det, gör um, du, det är det. Perfekt. Vänta, jag ska se här. Jag, jag ska bara hitta. Uh, ja, hela deras. Uh, de har ju ett Ett plugin till webbläsare mm. i, i Firefox och Chrome och liknande. Just det. Och. Um, en av grejerna den gör, det är ju att när, när eh, man trycker på One Password-rutan så försöker den fylla i lösenord som finns på den sidan. Just det. Eh, och det var super långsamt på sidor som hade många rutor. För då fick den eh, gå igenom hela domen då. Så om du har en så hemsida så ska du ju hitta då, en inputruta genom mm. att snurra över hela... Eh, Just det, ja. Mm. hela domen yep. för att hitta de input-rutorna. Det, eh, det, det, det var väldigt långsamt. Eh, och med att de flyttade till WebAssembly så var det 39 gånger snabbare i mm. Firefox. Så oh, tjena Vi <laughs> ja. fick också någon, någon länk till att eh, verktyget Figma använde WebAssembly och mm. skar ner sin ladd, inladdningstid i WebAssembly till en tredjedel. Det är ganska bra det också. Mm. Så, ah, så det finns cool. ju definitivt och det här är det här tror jag är väl en alltså som sagt De kunde skriva det i de kunde skriva det i Rust compiler till WebAssembly mm. och det funkar bra. Mm. Det är rätt coolt. Mm. Yes. Bra bra. Mm. Då, så, då hörs vi en annan dag. Ja, det gör vi. Ha det fint. Ha, ha det fint. Hej då. Ja. I this way Mr. The 9,000 series is the most reliable computer ever made. No 9,000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.